zuladi laster ni zuleria birratsera beribertiko galtzetikator begiratsera inzules faltudan itsun itzori berdira bukeko bi kantari beñatsara sola eta joanes borda elgarrekin egonaginen seminario hundian aspalditik Aspaldit egilgarekin dira seminario Apezgai ikasketa guzia egilgarekin eta irrogeita zazpian go seminariotek atera ginelarik aseginen kantu berrien lantzen nik idazten intuen hitzak eta behinatek soinua egiten zuen, doinua eta gero, holaxea hasi ziren kantuak eta harrak guk zergatik hasi zen kantu horiekin beste kantuekin batera bizten da plazaz, kantuz, kantu ibiltzen, kantaldiz, kantaldi eta, Horgatik, nahi nuen, giro hori berrizbizi okasene honetan. Goizian goizik dabila herne gure hartzain amendian. Libertatia susentasuna oro baditu arekan. Gerlabideak bekandituzke herriko gizonek ilan. Ez du nahi, zuzen ez denik, zuzen taxunak behar du berean. Ez, ez du nahi, zuzen ez denik, zuzen taxunak behar du berean. Beha berea. hartatik a, sortu dena da, a, kantuaren iraupena, eta egun, bueno, errandezagun berragoita marultain buruan, hazi hartatik gelditu da ...kantu herrikoi bat, berria baina herrikoia. Alainan, kantu herrikoitik sortua zen orduko kantu berria. Eta, ene ustez, atxiki du herrikoitasun hori, eta gaur herripikatzen ditugelaik kantua iegur, lehenko kantu, kantu xarrikin ezalazen ditzen gira, izi gosotasun batean, eta ora. Gaurko kantu berria, ez da, bide beretik batira, hartu naiz, batzu... Herrikoitasun hori atxikitzen dutenak, beste atzo berriagoak dira, teknikaeri lotuagoak lotuak guak, musikatrezneri eta beraz, horrek musikatrezne gehi egi eragin, influenzia baduten hene ustez kantuan, baina bakutsa bere gustu, kantu herrikoia hene ustez geldituko da hori no, luzarako. Kalduna, tadura. Eta manes aleinan laukotea zen gure taldekia zen ere, eta manes uh, hor ez da harrek bere aldetik egin bidea aspalditik hasa zen ura bergeita maiu ez kantu berrien egitean eta nola taldekiri egin nuen dudak, ezta hor gurekin bat batean, bete bete yan elgarrekin girela. Bai, eta talde bat antolatua ginuen 77az geroztik hegoldeko kantarieekin harremanetan jarriginen eta beraz i, erabaki ginuen gure artean iparraldean antolatzen ginituen en kantaldi gusietan hegoldeko kantariak ekarratsiko ginituela. Tegoela ekarr egin zuen beraz Benito Lertxundi, Lete Lourdes, Mikel Laboa Eta, hala, hor sekulako harremanak sortu ziren haiekin eta gero beti ilgarrekin egiten genitu emilkurak, eta erabakitzen kantaldiak nun noiz egin, eta jara. Kantazak eskalduna, kantazak hile kanta berria, kantazak a yeah.